Гемінфорд, штат Міннесота, 1930 рік Видужавши, я їжджу до школи з міс Ларсен у чорному авто. Місіс Мерфі дарує мені щось нове мало не щодня. Спідницю, яку за її словами знайшла в шафі, вовняну шапку, верблюжого кольору пальто, барвінкової барви шарф і рукавички до нього. Деякій одежі бракує гудзика, інша, де не де, трохи порвана. А ще якусь треба підшити чи підрізати. Заставши мене заладнанням сукні голкою з ниткою, яку мені дала Фені, місіс Мерфі вигукує. «Та в тебе просто золоті руки!» Їжа, яку вона готує, знайома мені з Ірландії, і навіває спогади. Ковбаски, що разом із картоплею печуться в печі, листочки чаю – в бабусиній ранковій чашці, а ще лопотіння випраної білизни на шворці за будинком. Віддалений звук церковних дзвонів. Бабусині приказування оце так попоїли. Після смачної вечері й інші події. Сварки між мамою й бабунею, татко, що п'яний спить на підлозі. Мамин крик. Ви геть його зіпсували, йому ніколи не стати чоловіком. І різка відповідь бабусі Продовжую його пиляти, і він взагалі перестане приходити додому Одного разу, залишившись у бабусі на ніч, підслухала, як дідусь шепотів, сидячи за кухонним столом То що робитимемо? Так і годуватимемо цю сім'ю до віку Я знала, що вони сердилися на тата, але й на маму вони теж дратувалися бо її родичі жили в Лімерику і ніколи й пальцем не поворушили, щоб допомогти. Того дня, коли бабуня дала мені кладацького хрестика, я сиділа на її ліжку, перебирала між пальцями вузлувати біле покривало, наче чотки, і дивилася, як вона збиралася в церкву. Вона сиділа за маленьким туалетним столиком з овальним дзеркалом, злегка спушуючи волосся гребінцем, який дуже любила. «Найкращий китовий вуз і кінська волосінь», – казала вона, «даючи мені торкнутися гладенької білуватої ручки, шорсткої щетини, і тримала в спеціальній скринці». Вона збирала на цей гребінець гладнаючи одяг. «Знадобилося чотири місяці», – сказала вона, – «щоб заробити достатньо грошей». Повернувши гребінця в скриньку, бабуня відчинила коробочку з прикрасами – Білу вату зі штучної шкіри, золотистою облямівкою, застіпкою всередині, обшиту червоним оксамитом, повну скарбів, блискучих сережок, важких кольє з оніксом і перлинами, золотих браслетів. Пізніше мама злорадно сказала, що то була дешева біжутерія, але тоді ці прикраси здавалися мені неймовірно розкішними. Вона взяла пару сережок із гронами перлів на чорних застібках і защіпнула їх на своїх витягнутих мочках. На дні скриньки лежав кладаський хрестик. Я ніколи не бачила, щоб вона його надівала. Бабуня сказала, що це їй тоді 13-річний подарував на перше причастя батько, тепер давно покійний. Вона планувала подарувати хрестика своїй Донці, моїй тітці Бріджит але та натомість захотіла золоту каблучку з каменем. «Ти моя єдина внучка, тож дарую його тобі», приголосила бабуня, защіпаючи ланцюжок у мене на шиї. «Бачиш оці переплетені стрічки?» Вона торкнулася випуклого візерунку вузлуватим пальцем. «Це нескінченна дорога, що веде від дому і приводить назад. Коли його носитимеш, то ніколи не будеш далеко від того місця, де народилася. Через кілька тижнів після того, як бабуня подарувала мені хрестика, вони з мамою в чергове посварилися. Почувши їхні крики, я забрала близнят у спальню в кінці коридору. Ти його заманила! Він був не готовий. Почула я бабусин крик. А тоді мамину відповідь чітку й ясну Чоловік, яким крутить матір. Для дружини втрачений Грюкнули вхідні двері Я знала, що це дідусь Роздратований сваркою А потім я почула гуркіт, зойк, крик Побігла у вітальню і побачила Бабусин гребінець З китового вуса Розбитий обкомен на друзки І вираз тріумфу На маминому обличчі Менш ніж за місяць Ми опинилися На Агнес Пауліні що тримала курс на острів Еліс Я дізналася, що чоловік місіс Мерфі Помер 10 років тому і залишив їй Великий старий будинок і трохи грошей Щоб мати з будинку максимум користі Вона стала брати пожильців У жінок є розклад, що міняється раз на тиждень Кухарство, прання, прибирання, миття підлоги Незабаром я теж допомагаю Накриваю на стіл перед сніданком, викидаю недоїдки, підмітаю в коридорі, мию посуд після вечері. Серед усіх місіс Мерфі найпрацьовитіша. Прокидається перша, щоб спекти рогалики, печиво і зварити вівсянку. І лягає остання, вимкнувши світло. Увечері у вітальні жінки збираються поговорити про те, які носять панчохи, які з них кращі, гладенькі, чи зі швом позаду, які найтривкіші, які найеластичніші. Обговорюють найбажаніші відтінки помади. За загальною згодою – Рідст Bonfire Red. Улюблені бренди пудри для лиця. Я тихо сиджу біля каміна, слухаю. Міс Ларсен рідко долучається. Вечорами вона зайнята плануванням занять і навчанням, для читання вона надіває маленькі золотисті окуляри, а читає вона, здається, завжди, коли не виконує своєї частини хатніх справ У неї в руці повсякчас або книжка, або губка, а іноді й те й це Я починаю почуватися тут як вдома Але хай як сильно сподіваюся, що місіс Мерфі забула, що я тут не мала б жити, звісно це не так Одного пообіддя, коли я повертаюся на авті зі школи разом з міс Ларсен, у фоє стоїть містер Соренсон, тримаючи в руках чорного фетрового капелюха, наче кермо. Моє серце стискається. «А ось і вона!» – вигукує міс Мерфі. «Заходь, Ніїв! Заходь у вітальню!» «Міс Ларсен, будь ласка, приєднуйтеся до нас!» «Зачиняйте двері, а то ми всі застудимося!» «Чаю, містер Соренсон?» «Було б чудово, місіс Мерфі», – відповідає містер Соренсон, важко проходячи через подвійні двері. Місіс Мерфі вказує на рожеву оксамитову канапу, і він важко сідає на числон, якого я колись бачила в книжці з малюнками. Його велике пузо нависає над повними стегнами. «Ми з міс Ларсен сідаємо на крісла з високими спинками». Коли місці Смерфі зникає на кухні, він нахиляється вперед і посміхається. «Що, ти знову Ніїв?» «Не знаю». Я виглядаю у вікно на вулицю, припорошену снігом, і на темно зелену вантажівку містера Соренсона, припарковану перед будинком, яку чомусь раніше не помітила. Вигляд автомобіля, більше за саму його присутність, примушує мене здригнутися. Це те саме авто, на якому я їхала до гротів, доки містер Соренсон усю дорогу весело теревенив. Повернімося до Дороті, добре? Так легше. Міс Ларсен зиркає на мене, і я знизую плечима. Гаразд. Він прокашлюється. Перейдімо до справи. Він витягає з нагрудної кишені маленькі окуляри. Надіває їх і тримає аркуш паперу на відстані витягнутої руки. Було зроблено дві невдалі спроби знайти тобі житло – у Бернів і в Гротів. В обох випадках – конфлікт із господиною дому. Він дивиться на мене поверх срібного обідка. Мушу сказати, Дороті, починає здаватися, що в тебе є якась проблема. Але ж я не Він махає на мене своїми пальцями ковбасками. Складність ситуації, як ти маєш розуміти, полягає в тому, що ти сирота, і хай там що сталося насправді, збоку це схоже на проблему з непокірливістю. Отож є кілька варіантів подальших дій. По-перше, звісно, можна відправити тебе назад у Нью-Йорк. Або можна спробувати знайти для тебе новий дім Він важко зітхає Що, чесно кажучи, непросто Місіс Мерфі, яка то заходила, то виходила з кімнати зі своїм чайним сервізом у квіточки І тепер наливає чай у делікатні чашки з пояском Ставить чайник на підставку посеред виполірованого кавового столика вона дає містерові Соренсону його чашку і простягає цукорницю. «Чудово, місіс Мерфі!» – каже він і насипає собі в чашку чотири ложки цукру. Додає молока, шумно розмішує, кладе срібну ложечку на край блюдця і відсьорбує. «Містере Соренсон!» – говорить місіс Мерфі, коли той ставить чашку назад на стіл. «З'явилася думка. Можна поговорити з вами у фоє? Звісно. Він витирає рота рожевою серветкою і йде за нею в коридор. Коли за ним зачиняються двері, міс Ларсен відпиває чаю і ставить чашку назад на блюдце з легким дзенькотом. Мідна лампа на круглому столику між нами заливає все бурштиновим світлом. Мені шкода, що тобі доводиться все це переживати. Але я певна, ти розумієш, що місіс Мерфі, хай яке в неї добре серце, не може взяти тебе назавжди. Ти ж розумієш це, правда? Так. У мене в горлі клубок. І я не дозволяю собі більше нічого говорити. Коли місіс Мерфі та містер Соренсон повертаються в кімнату, вона не зводить з нього очей і усміхається. «Тобі дуже пощастило!» – каже він мені. «Ця жінка неймовірна!» Він широко всміхається Місіс Мерфі, а та опускає погляд. Місіс Мерфі звернула мою увагу на подружжя на прізвище Нілсене, з якими вона товаришує. Вони мають універмах над на Центр-стріт. П'ять років тому вони втратили свою єдину дитину. «Здається, через дифтерію, бідолашне дитя, додає Місіс Мерфі. «Так, так, жахіття» відказує містер Соренсон. Судячи з усього, вони шукають помічницю в магазин. Містер Нілсен звернувся до місіс Мерфі кілька тижнів тому, питав, чи ніхто з її пожилець не потребує роботи. А тоді, коли ти з'явилася в неї на порозі, напевно відчуваючи, що опис того, як я тут опинилася, може здатися нетактовним, він пирхає. Перепрошую, місіс Мерфі, мовленєвий зворот. Та нічого, містере Соренсон, я розумію, що ви не збиралися нікого образити. Місіс Мерфі наливає ще чаю в його чашку і дає йому, а тоді обертається до мене. Поговоривши з міс Ларсен про твою ситуацію, я розповіла про тебе, місіс Нілсен. Я сказала, що ти стримана і врівноважена майже одинадцятирічна дівчинка, що ти вразила мене своїм вмінням шити і наводити лад, і що ти безсумнівно Можеш стати їй у пригоді. Я пояснила, що хоч удочеріння й може бути найбажанішим кінцевим результатом, але воно не обов'язкове. Вона стуляє долоні до купи. Й отож, містер та місіс Нілсони погодилися з тобою зустрітися. Я знаю, що від мене очікують відповіді, висловлення подяки, але мені доводиться докладати свідомого зусилля, щоб усміхнутися, і кілька митей, щоб зібрати докупи слова. Я не почуваюся вдячною, я гірко розчарована, я не можу збагнути, чому я маю піти. Чому місіс Мерфі не може мене залишити в себе, розважає такою чемною. Мені не хочеться йти жити в інший дім, де до мене ставитимуться лише як до прислужниці, і терпітимуть тільки через те, що я там працюватиму. «Як це шляхетно з вашого боку, місіс Мерфі!» – вигукує міс Ларсен, порушуючи тишу. «Це чудові новини, правда ж, Дороті?» «Так, дякую, місіс Мерфі, видушую я з себе». «Завжди рада, дитино. завжди рада!» Вона гордо всміхається. І «Як думаєте, містер Соренсон, може нам із вами теж варто бути присутніми на цій зустрічі?» Містер Соренсон спорожнює свою чашку і ставить її на блюдце. «Маєте слушність, місіс Мерфі, і я також думаю, що нам варто зустрітися окремо, вдвох, щоб обговорити тонкощі цієї справи. Що ви на це скажете?» Місіс Мерфі паленіє й моргає. Вона совається на стільці, бере чашку і ставить її назад, не надпивши. «Так, це, напевно, мудре рішення», – відповідає вона, і міс Ларсен дивиться на мене і усміхається.